«Висплюся ще, ніч така довга». Ніхто не зважувався починати балачку, хоч було про що. По таборі і по бендерах всілякі новини ходили. Та невже ж годилося бентежити хворого плітками? А нічого гідного сказати йому не вміли. «Всі ми, ваша милость, раді б одної хвилини вертатись, хоч би і...» Пробоєм крізь трупи і кров Знаю це Та головою муру не приб'єж Треба на слушний час заждати Козаки того не вміли бурою зривалися, шуміли, як буря Нам не на шуму треба лише діла Добре підготованого діла Сонце скочувалось на добрі, Повними пригорщами червоне золото розкидаючи На зжаті поля, на буйні баштани на Дністрові хвилі Немет немов горів Нейтман цілкувався Повними грудьми вдихнути Чисте, запишне повітря Гарно як І очі понад табор пустив Туди, де земля обіймалася З небом потім не дивитись на них Дякую тобі Боже, що сподобав Мене бути вицем тих чудес Твоїх, що перед нами Твориш Дякую тобі за чари весни і за грозу бурливої ночі, за птахів спів і грухід грому, за сейму шум і ревні пролих порогів. Все воно гарне, грізне чи лагідне, достойне, шани та любови гідне. Сонцем рехтливою смугою, як мечем, намет надвою розрубало. по цей бік не дуже, по той близький його, ніби з того боку дивились на нього і ніби. З тамтого лунав до них Незабутній голос його «Дякую тобі, Боже, За охоту до життя і діла Велике це добро І ти найкраще бачиш Що я його у землю не закопав, Не гайнував І головою, і руками Трудився, і мислою, і мечем Великого хотів А що не здійснив Свого хотіння, може Це й не моя вина Всі малиші люди Світ і комаха, дерево і лісі, такі, як ти їх сотворив, Боже. А людині дав ти волю розвиватися. На людині ти, мабуть, і завівся. Людині ще багато дечого бракує. Не карай же нас за те, лиш поможи нам кращими стати, достойними при мудрості твоєї. Замовк і мовчали всі. Молотовною тишиною розмолився намет. Гетьман устами шевелів. Силкувався, що хотів щось сказати, Та не міг. Не давало. Пальцями покривало мняв. Голова хиталася з боку на бік. Тіло вдержати її не могло. Ганна і воєнрусський підтримали хорого. Ніби рівновагу зловив. «Дай нам, Боже, вольними бути!» Останками голосу промовив, і горілець повалився на постелю. Дня 23 серпня старого стилю, сумнопам'ятного року Божого 1709, тьмаво сонце над Бендерами сходило. Хоруга біля гетьманового намету не напутіла з буранковим вітром, як звичайно, тільки зісунувшись по високій щоглі, повисла на подобу крил примученого орла. І в шведському таборі жовто-блакитні прапори опустилися до половини щоглів. Барабани чорними прикрито опонами, і чорні перев'язки появилися на раменах шведських старшин. Заборонено співи. Її голосні розмови Циган з ведмедями І з танцюристками циганками Не допускали близько жалоби. Козацький табор був Як тіло без душі Люди ставали гуртами І перешіктувалися Не можна сказати Щоб смерть гетьмана постигла його несподівано Вона за ним йшла З-під Полтави Але людська річ умовляти в себе А ну ж воно якось «Може, ще може?» Козаки привикли до того, що гетьман не раз хорів і виздоровлював, потішали себе, що може і тепер покраще. Та ні, гетьмана не стало. Табору сиротів. І слідство це відчував тим більше, що воно його на чужині постигло. Голови нема. Хто не буде журитися? Хто про нього подбає? Більше, ніж 20 літ гетьман господарив, і ніяк було привикнути, що його не мав живих. Дня 23 серпня сумнопам'ятного 1709 року сонце на бендерських полях світило та не гріло. Войнровські з Ганною Бедовською і Змручком біля покійнику залишилися. Орлик пішов сповістити короля. Король мовчки прийняв до відома сумну вістку. Щиро спочиваю з вами у вашому горі. Маю надію, що наслідник піде слідами свого попередника. Я пана Войноровського дуже шаную. Прошу передати всім панам, старшинам і всьому козацькому війську щирий жаль з приводу смерті його гетьмана. Орлик подякував, вклонився і пішов. «Я пана Войноровського дуже шаную», – гомоніли за ним королівські слова. Намет обставлено зеленими гілками. Посередині між вузковими свічками лежав покійний, білий, як ярий віск. Козацькі жінки приходили з наруччами польового квіття, що його гетьман так дуже любив, та плачами сповнили весь нами. Старшини, в кого був контуш, вдягали, а в кого ні, то до бандер їхав, щоб такий пошити. Пояси на сумний бік зав'язували. Колополодний шведський король не приїхав, а пішки з кількома генералами прийшов. Несміливо і стурбовано приступив до покійника. Довго стояв і не би шептав щось своїми відмороженими устами. Гетьман усміхався до свого вірного союзника.